Іди, діставшись, Багато джерельної Матері звірів, В гаргар -гар прибув він, Де гай його був І жертовник пахучий. Там своїх коней спинив, Отець і людей, і безсмертних, Випряг із повоза швидко І густим оповив їх туманом. Сам же, Своєю гордий величністю сів на вершині, І місто Троян споглядав, Та човни мореплавні Ахеїв, Учту в наметах своїх. Тоді довговолосі Ахеї Саме кінчали і зброю Уже почали одягати. З другого боку і Трояни Також готувались до бою, Хоч їх і менше було, але необхідністю гнані оборонити дітей і дружин вони рвались завзято. Брами усі розчинялись, і військо назовні сипнуло піше й комонне, і всюди луною довкруг гуркотіло. Щойно на місці однім наступаючи, раті зійшлися, разом зіткнулися шкіри щитів і списи, і зусилля мідяно мужів. Один об один ударялись, круглопуклі щити, а жлуною навкруг гуркотіло. Все тут змішалось, і крики звитяжні, і стогони людські тих, що губили і гинули, і кров'ю земля підпливала. З самого ранку аж поки священного дня прибувало, стріли й списи обопільно летіли і падали люди, а як дійшло до середини неба високого сонце, батько безсмертних богів, терези золоті, натягнувши Кинув на шальки два жереби Довгопечальної смерті Для конеборних троян І для мідяно-збройних Ахеїв. І посередині взяв І схилився день долі Ахеїв. Жереб Ахеїв землі многоплідної Зразу шторкнувся краєм, А жереб троян до широкого неба піднявся. Громом ударивши з іди високої Зевс-блискавицю, кинув страшенну на військо Ахеїв. Побачивши жах цей, аж остовпіли усі, і острах блідий огорнув їх. І до мене тут лишитись не смів ні Владар Агамемнон, Ані обидва еанти, Ареєві слуги відважні. Нестор лише староденний зостався опору Ахею, хоч і не з волі своєї. Коня його ранив. Елени, пишноволосої муж, молодий Александр Богосвітлий. Втім, я ввігнавши стрілу, туди, де на черепі кінським грива рости починає, це найнебезпечніше місце. З болю став кінь на диби, Стріла увійшла йому в мозок. Інших сполохав він коней, Під мідним звиваючись вістрям. Збрую хотів обрубати старий у коня, Замахнувшись гострим мечем. Коли Гектора, коні баскі зненацька, Вбігли в саме сум'яття, і з їхнім візничим, одважним гектором. Був би одразу старий і дихання позбувся, та тої ж миті помітив це Діомет учномовний. Страшно тоді закричав він, щоб духу піддать Одісею. Олертіт, богорідний, удатний на все одісею. Що ж ти, як той боягуз, із юрбою показуєш спину якби привтечив потилицю, хто не встромив тобі списа. Краще спинись, захистімо старого від цього шаленця».